Goeie goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeschakeld is Op ons op die horizon program vandag Van ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liekies Aan julle voorstel uh, Ons het laas week gesels met die baie talentvolle country sangeres Landie Blauw van Keetmans in Namibia uh, Getrouwd en moeder van 3, En ek het haar toevallig op uh, Facebook raak geluister en was so beindruk ek kon nie wacht om haar te kontak vir een onderhoud nie baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars dit is vir ons altijd een plezier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is nou vandag gesels ons met een muzikant, een leekie skryver uh, Christian Baartman wat vroeger bekend as a Christian a Christzinger en uh, hy is van Pretoria ons het al so 2-3 keer vooreen met, ges met Christiaan gesels, so vir ons luisteraars is hy geen vreemdeling nie, hy raak nou al een household naim hier op die stasie, en dit beteken ook dat hy een prolifische liekie producent is, as ons dan so gereeld met hom gesels. In die vorige programma het ons gesels oor baie van sy nieuwe uitreikings, wat uh, onder andere insluit, uh, vriend soos jy, met uh, Papali, met wie ons ook toegesels het, en uh, dan was daar uh, my vrou, uh, moet nie wacht dit te laat is nie, dus jy, liewe Lavaletti, enzovoorts, enzovoorts, ne, uh, wil ek, is onder correctie, maar die laaste ene wat ons oorgesels het, was die liewe Lavaletti, die uh, een wat ons echter vandag van uh, aan jullie gaan voorstel, is vir mekaar, waarmee ek vandag gaan uitspeel ook, maar vir gaan ons nou eers met Christian gesels en ook vir hom vraag om sy ander liedjes met ons te deel voor ons dan by die ene uit te kom. Nou, goeiemiddag Christian en baie dankie vir jou tyd en jou bereidwilligheid om te ons te gesels, dit word altyd waardeer. Dag, sy dag, sy sy laak om dit te kluit. Nou, uh, is ek recht as ek sê die laatste en wat ons oorgesel het, was Lieve Lavaletti? O genadelijk wegeskies man, jy, ek verloor jou so bekeer in die kant, kan jy my hoor? Uh, ja, ek hoor jou duidelik. Uh, uh, uh, ja. ek, ek, ek het gevra die laatste en wat ons oorgesel is, is ek recht as ek sê, dit was Lieve Laveletti. Ek denk het was so april, hmm. my, ja, april my van hierdie jaar. Of was het uh, my ja. vrouw? Ja, dit was liever Lavaletti, is, is die laatste ene kie, um, wat ek uitgebring het. Maar kijk op die, die punt van die stel, um, bring ek so baie muziek uit, ek soms verget op wat jy nou was laatst gewees. Ja, <laughs> ek, ek, ek, ek, ek, self, jy weet, uh, as ek maar hoor, dan, dan uh, is daar een onderhoud beskikbaar met Christian Baartman. <laughs> nou, net so, bieke oor die liekie, uh, wie is die ander twee Baartmanne, wat samen jy op die plaat omslag verskyn en ook samen jy syng? So, nee, wel, kyk, daar is twee van my baie goeie vriende. Ja? En jylle, jylle dee achterin, die keer is natuurlijk, dat ons saai het goed is moet aanpak, ons kan nie alleen net dinge probeer doen nie. So die twee manne, ehm, um, op die eentje saam met my sing, en nie op die album. Oh, okay. so, van my baie goeie vriende. Okay. En, ehm, um, van die, die focus is nie net wendig op my nie, maar is op ons. Je weet, ons en is een gemingskap, en, en, en, a, in, in, in wat samstaan, en, en, en, manskap op het saamstaan, en op enig groep op het saamstaan, en ding het doen. Die mannekoot, wat ek my nou ingekry het, is die van tikse kant op, dus, is, is die manne, wat my saam is, en daar. Ek wou sê, ek hoor meer as een stem daar, so, toeg ek is nie, die hmm. twee manne, met, ook, met die baarde, wat is, <laughs> ja, ook baardmanne. <laughs> ja, ach, kyk, ek denk, ek denk jy, tendens is om so jou eie voetje op die album uh, omslag te hee, soos jy nou jou eie gefeel kan bou en al soeke dinge, en daar da is natuurlijk baie groot waarde daarin, maar het was nie eindelijk helemaal die, die idee achter die liedje, of die, die intensie achter die liedje, is nie so, so eindelvoudig nie weet, en te net op die album kunst wil ek graag een beetje meer mense um, insluit. Ja, nee, ek, ek, ek, ek moes paar keer kyk, uh, om het zeker te maak, dis nie al drie, jy wat op jy omslag is nie, uh, maar toe sê dit nie nie wat, uh, jy lyk daarom jy anders taas Nou, dit is duidelik dat jy baie sterk voel oor jou wortels hier in Zuid-Afrika. Uh, vertel hoe dit aanleiding gegeet tot die skryf en opname van hierdie lekkie. Ja, so, ek het sy so ruk terug, um, sy so paar maanden terug, het een vriend van my, um, wat nou al so vir 5 jaar liceer blijf, my gekoond had. en uh, met die, die vriend van my, het my begon daai kant, Um, en hy het vir my kan nou gesê, hy het een plekkie, hy wil vir my visa organisat, hy het my kamer gereelde haas al wat het nieuwe huis gekoop, en hy wil graag kyk of ons nie my muziek loop ander land kan afstop nie. En het was dan nog eens een groot um, punt van frustratie en, en bemoediging, van bepinsing my kant aan de dinge loop dan nie altijd so goed, maar kikker, ons werk hard, maar die schelden nie altijd so glakke in. Ja. En, um, En so het, so het in die gebeur dat ek geworst het in die saak. En natuurlijk, so het, wat het gebeur? Hierdie heren, my het in my een ochtend wakker gemaakt. En het my gesê, luister, ek het jou in jou voorgwaardig in die land gesit. Jou doel is in Zuid-Afrika. En sê, so, gaan nie, gaan. Dan gaan jy sê, maar jy gaan nie, jy gaan nie doen mis. En die doel is lief, is nie daar nie. En, um, en hy weisde vir my die wout, wat afgebrand het en die as die kompoos raak vir die nieuwe bome wat En dit is precies wat ons dit af het doen gebeur. Ons sit in een situasie waar ons krachtsysteem en ons paai en al die universiteit is te vuil. En ons denk, ons denk dit is die einde, maar dit is nie. Want dit moet eerst verbrand, voordat die nieuwe kan groei. So, en, en, veel in die land opgebouw, ons wil dit weegdoen. Dit um, is nie, dit is nie moeilike saak nie, dit nie, is nie iets nie is dink, die land is nie, is nie verleur nie, en sit in een plek, en weef iets en iets, en iets groots en sterke bouw. En, uh, ja, en, en dan die hele ding achter, het gaan nie oor, die ander ding wat die reeks man het is, gaan oor haak nie, het gaan oor liefde, want, as jy iets uit paard uit doen, dan betek Maar as jy iets wil bou, dan moet jy uit die liefde uitbouw. En hy is een vliek vir my gewaas, jy lees my lema, om, ek is gekom met die mannetjie, alke ding dat dit sy maat kom op my paard, weet. <laughs> yeah. En, um, En die heren wees die vir my djuris, my leemah, hy sê vir my, ja, en ek het vir jou les gemaakt, en my dame lief, en ek sê raak, sê, oh, waar geraak nie vir my dit die kaart sê vir my en so tol oordeel, maar die sê vir my, ek het om gemaakt, en is perfect gemaakt, met my image, my dame lief, jy moet die volgeen, want jy hoef nie vir my te luister, nie, want, al, wat, wat ek ten sien, is, die mense wat sê die te politiekiste wat so uit haat, uit, hulle momentum genereer, hulle breek nie. Hulle, hulle, um, as jy nou kyk na nou wat zomaan gedoen het in, in sy, uh, in sy era, en hulle al seker goed is daarin maar die education system stikkend gemaakt, en hy het ons man vrot, vrot in taal gesteel. En sy, sy focuspunt was haat. Dis hoe hy sy, sy posiesie getraaid, het, het, het, um, het, het, en hetzelfde ding het met hulle mannen doen. En ons kan, ons kan het haat uitbou doen, ons moet het, aan vaarding en liefde uitbou doen. En dis waar die song gaan, die lukie gaan mm. eer, op een punt waar ons sê, ek staan vir, ons staan vir mekaar, en ons bou vir mekaar, want ons kan nie in ons huis, met ons wife, en ons netflix, en ons elektrische fences, kan ons nie in die toekomst bouwen, nie weet, my man is island. Ons moet staan as een gemeenschap, net as Afrikanis nie, ek is afrikane, en ek staan samen met Afrikaner 360. Maar, ons moet doosstaan, samen met die rest van die mens in Zuid afrika staan, en ek besef, hier is groter ding as net ooms en saam met mekaar, vir mekaar bouw, en vecht nie uit die agressieve perspektief, as dit die haatheid, maar vecht uit die behoefte om te laat groei, en iets groeter te, te laat gebeur in die land, as, as wat op die omlik gebeur. En, en dis moet met die kleren achter die rekening. <laughs> Ek wil amper sê, Christian Baartman vir president, wie, dit is dit mooi gestemd Ja, <laughs> ja en, maar ek moet vir jou sê, hierdie is een prachtige plaat, en ek denk, hy gaan hy gaan dit uh, uh, hy gaan die mark vat en is die manier wat, hoe, oh, het die daar bij uh dat finiter my opgemaak het. Ek kom net dit maak. Hoe as ie nikar? Ja, sy sê soos uh, Dellery die liedjie uh, die land met storm gevat het. Ek dink hierdie een is in daai uh, kategorie en uh ja. Nou uh, die plaat is al die 9de of die 10de November al uitgereik. Wat is die vroeë indikasies op die oomlik? Toe, uh, dit gaan um, ek nou eh dat het gaan bijzonder goed. Ehm ik heb nou eergisteren een uh, e-post ontvangen van Spatterware af. Ja. En dan luidt mij ehm een ingespijfd uh, een uh, programma in een marketinguitman met de GeForce Canvas aan doet. Dus ik heb nog nooit toegang gehad tot die platform omdat mijn ja. mijn ehm um, buiten toegang nog te klein is want ik natuurlijk je moet met uh, met miljoenen stenen ster voor te kan die nou voor die mode voor dit programma. En, uh, en ek wil genoeg genader as hy eindelijk baie, baie kleinkensmaar, ek het nog nie eens het derde van wat ek moet hee om te mag deelneem aan het program. So, so dit is my baie goed om te sien dat selfs die groot uh, platforms sien die potentiaal in die kie. So ek, ek is persoonlis opgewonigd door, door wat hy kan doen, waar hy op gevoerd pad is. Um, ja, so, ons sal my nou sien, ek wil snel toe uit om opgewonig te klikken dat het, goed ek uh, aanvaard, daar is dat jy daar net doen iets, en dan moet een persoon net doen. is daar een persoon wat wondervol met het enigreer, en hulle jy hulle duur en sê, wacht, nee, ek moet blijf. Dan het ek my doogedoen. Dan, hy hoef nie miljoen streams te kry en, en groot te gaan. Dus, het gaan ook die, die doel wat hy moet reik, sal bereik sal is. En dis so van hoe ek sien, kijk maar na, na die uit, uitgave. Ek sal natuurlijk my elf achter ons sit, maar, uh, maar ek is nie gebonde aan sukses nie. Ek is gebonde aan En, en die, die tegeheergaan het. Ah, so die indikasies is duidelik uh, anders dan met al jou ander lietjes, ne? Ja, definitief, ek zou sê, daar definitief a, a, a, baie sterker momentumspunt wat jy laas vind, ja. ja. Nou, jy weet uh, uh, wat nou uh, te doen het met hierdie uh, vraag, of met hierdie uh, situasie, nou ek weet, ek vraag jou elke keer hierdie onrechtvaardige vraag, maar wat er een van jou liekies, is jou ginsling wees, om op te voer tijdens optredes, en is sekerlik het hierdie hier vir mekaar nou een voet in die deur vir daar posisie? Hmm, definitief, kyk, ek denk ek denk net die emotionele gewaag wat hy dra, is my god, is groot, so hy, hy is definitief onthoenlik een van my ginsling om op te treden, maar dit ook gesê, is, ek is baie lief vir er topglok nat, want <laughs> ek weet, dit nou is my sê, kusmaak, vir so, vreemde liedje, om oor opgewonde te wees, maar, die liedje is my so lekker, met so my energie, met ruik lekker, mense dans lekker op hom, so is my, so is my lekker, mense tis nie lekker krijg, um, as, as het zin maak, so, so, dit is so my, een van my ginslingliekies om te zing, ja, nou, is natuurlijk topglok. Ja, oké, okay, nou die luisteraars, net die naam onthou, jy kan hom, zekerlik op jou luist sit, Vir, vir, wanneer ek en jy klaar gesêl sit hier, dan gaan ek een tompie van jou plaat speel. So, hoop, Paps op Nat, is een van die liekies wat hier vir ons op jou speellijs gaan sit. Oké. Okay. Nou, jy en Mac, uh, is daar nog contact, en on, uh, uh, kan ons uitsien na nog liekies van jylle twee saam? O, ja, kijk, ek en Mac is grootvriende, ons, ons praat dagelijks. So, um, ek het nou uh, Engelse liedje samen met hom uitgebring, wat ek nou um, uh, nie mis het nie, is uit die 24 november uit. Um, en nou, uh, maar ons liedje neer vir die Engelse markt, want hy is nou daar getrokken by die akaramba, is in. Ja. So, ons het besluit, ons begraag tuit, dat ons nie met die Engelse uh, kant van saalte, dat wel kan inkomt in een bekeerde Engelse speelhuis te komen. So ek kan hy het een Engelse liedje wat ons nou saam uitbring, uh, die 24e Ek werk nou, Mekkie het nou uh, een lekker kleere reeks uitgebring, en nou van hello daar. So ek sit nou net, ek sit nou, ek nou net een pakkie gekry van hom af, wat, wat, wat, wat my kon klere geskend gegeet. So ek werk nou een liedje van hom, wat help met sy, om sy nieuwe um, kleere reeks te, te bemaak. So ek het mos bam om om 'n uh, bietjie te raak met kunstige wees en kreatief te wees en, <laughs> en met mekaar so, in te bou. Dit se reg. Ek het op jou uh, Facebook het ek iets gesien uh, een of ander uh, Engelse liedjie en uh, maar dit klink vir my soos 'n cover liedjie. Ek denk ek het hem al by iemand anders gehoor. Wat is die Wag dit is ou man, ek is mos bam baie lief uh, die neental persoon van die muziek wat ek maak bij myse toonings is, is ander mensese muziek, cover, cover songs as jy sê. Ja. Want uh, ek mis nou uh, 2,45 meter sets met volmaak en syk net die eie muziek en daar raak het een beetje vervelig melodiek van mijn so muziek, sê dat van alle zinging meer muziek ken nie. Mm -hmm. So ek is baie leuk dat ek van ander muziek, ek heb al oor die 400 videos in my record plaat wat daar is in Sprint. So ek sal, ek, ek sal, so, bring kom in my mind, um, soos so my neem cover liekies uit, ek is nou bezig om een uh, blackie-swaardse uh, lieverliloo oor uh, te op te neem okay. um, waar ek uh, met uh, afrikadrommer gesit het en ons het een beetje van een um, swing, African swing op hom gesit um, interessant. Nog steeds liever die is, maar net een beetje van een ander angle om um, interessant te maak yeah. so ja, ons het net ehm um, constant dit, en ander mens muziek ook het geneem, maar laatst het vijfde vind, dus ja, soms so, dit is definitief baie groot aan um, liefde om net ook te reproduce as die rechter verkoot is, om net ander mens as talent te kan ja, ek dink al, jy het een kunstenaar 100 of 200 liekies van sy eie, is daar nog een mark of a, is nog een aanvraag vir coverleekies, eh, wanneer hy in optrede van gemengde gehoor eh, optred, he? Ja, absoluut, en ek was gisteravond, nou, um, na my, my rachtvertoning, ek gauw daar, uh, by Benne Piper's vertoning in sy en daar, paar leekies ook gesing na die tijd, en, um, en, a, tot hy, wat, hy het etelike designe trekkers, um, hy sing nog steeds, van sy, sy vertoning is coverleekies, ja. en dit is lekker, dit is lekker, dit weet wat man nie kom, en, en wat vir jou wat jou inspireer het. Hmm. Nou, ek sien die contract het so pas klaargemaak, so dit wil sê dat uh, Afrikaans is groot, dus om die draai, en, en nou enige tyd sal plaas vind. kan Kans verwacht om jou daar te sê met die, die liekie wat groot is in Afrikaans. Ja, haha, ek wil ek ek baie sê. Ek dink baie is vol van die winne, <laughs> van, die, van die contracte. Huh, so, twee. Dat is twee. Ongeluk het aan die spasie van ons, vir ons klein, op ons nie. Uh, maar uh, maar uh, die ouwe stem was, ek het een sit ek in een vergadering met die grootbase en die cellen van my, het gaan maar oor, het um, gaan absoluut oor uh, populariteit. So, um, as my lukie meer op uh, streams krij as, as die anderse lukie, dan sal ek door die lijstkom. So hulle, is nie een ding wat ek baie waardering het van, van hulle, is so, dat hulle speel nie vijf op het tis in gesê. As jou op is, dan gaat u Ja, wel ek en ek gaan syn die uit die tijd. Ek is my barke, jy sê gesnuddaas so, op um, lekker wat in is, my het a paar fantastische lukies gehad en mys 2 jaar het wat baie goed het. Um, so, ja, ek sê, ja, ek vind dat ek 3 miljoen luisters, spins of streams gekryf in die ene weekie in die jaarse het is een fantastische record om te Ja, wel, ek dink hierdie ene gaan ook daar rond wees, hy het net een bieke laat uitgekom vir die contractse kieses, jy weet, Eks. Ja, soos ek sê, ek, ek steer myself nie als ek die ding ek is dankbaar als daar geleendhede is, maar ek is dit nie afhankelijk van, van soek dat die beplaats word ons oh. nie. Nou, jy word bemarkt dier staalbeust wat jou blootstelling gee, is daar enige ander agent wat jou promote? So, um, die, die, ek is ook net betrokken by funk muziek, of oh, ja. um, is nou een liefde paardje, wat ons start, uhm, sê ek weet nog eindelijk hoe lyk like die verhouding tussen ons nie, maar, maar ek hou van die idee dat ek een beetje kan betrokken had met ander muzikante en een beetje kan helpen, ja. jonge muzikante, is muziek te verfijn en weg te krijg. En ek vind die hele ding achter is maar om mekaar te ondersteun. En as ek nou kijk na gisteravond, ons was daar al een van jou gesteld, en van, ja, Debussy, en uh, Demi Limo, en, en amal was daar, en amal thuis saam, en amal ken mekaar, dat gebeurt van het hele gebied waar vijf vijfke data te zijn geplaatst. Dus dat deel van Bammat de is baya belangrijk om eh uh, zegt het te maken die, die, uh, die uitvind, dat men studeert. Dus ehm de krafpalenhyf en het is niet weg te weer. Eh met krachtgreep met elkaar een beetje andere steen en blootstelling ja. Nou eh hmm. uh, uh, hoe gaan die luisteraars te werk? as hulle uh, jou daak wil bespreek, of kontak wil, wil kontak vir optreders, is daar enige voornomers, of e-postadresse, lees daar, en herhaal het asblieft. Ja, wat dink die beste sal wees, om my, my te kontak op sociale media, dit is maar wat, want die, die meeste uh, kontak het, maar die wat graag wil, die red bespreek, vir die toening kan gerist, um, my e-postuur, um, en die baie en vader geëerste e-post, is CK, at 82.dz.za. So there's Charlie Killer at Westie Eker Delta Oskar. .dz.za. So, It's baie, baie ouer 'n klein kapussie. Ja, dit is um, al in klein letters en aan mekaar. Alles in klein letters alsa mekaar, baie ouer. Um, ek behoort aan een klein maskepbytjie waar ons klop dinge doen en ons spot altyd al sê wat your name is what do you do? Nou, we do everything. Dit is 'n maskepbyt en ons moet do want oh, okay. doen die alles. So ek is ek het van hulle ek doen vir hulle um voice over van stories doen dit en ja, uh, met met dink ek weer ook net ding en alles binne okay. vir die master by so, ja, dit is altijd lekker. Is 'n bietjie van 'n van klink um in die uh, in die individuele ouens wat staan gestaan. En, en dit is als musiek verwant. Nee, alles, want so, dit is daardie. We, um, uh, we do everything. So al ja, die so. jy sê, maar jy kom na my toe en jy sê, ehm, um, jy wil gou 'n TV app hê, dan het daar mense wat kan dit vervaardig. Ek is baie spesifiek met Liam God van um, groot ontbyt of ontbyt sake. Ja, ja, nee, en, ek ken hom. Ek doen in altyd, maar al die te vervaardig waar hulle um, TV potensies vervaardig. Okay. So nou, trek ons hulle in. Weet, en dan as iemand nou bijvoorbeeld met uh, die huis bui, ek het vriende wat ontwikkelers is, dan traak ons hulle. Um, so die idee is dat, maar uh, dit is natuurlijk grootendeels gebonden aan, aan die, die, die, die uh, vermakkelijkheidsbedrijf, maar um, die idee achter dit was, dat ons, as Dinsnaars nou, het so baie contact en so baie, en ons so het ons ken, dat ons dan baie makkelijk mense met mekaar connecteer. Dit soort van die idee achter hem als van, want jy leer mense ken, jy weet wie is goed en wie is nie goed, nie hoor, jy oormos nou die manniekie aanjaag, en die oudkie het goeie terugvoer so as iemand, al die mense daar wil, een uh, stuk bou, dan sê ek sê, oh, soos die ou nie moed, wat ek goed ken en uit die goeie waard, kom ek kreef jy sy nomme. En as jy nooit windig geld aan verbonden, nie, dit gaan net oor, oor, om die rechte mense by die rechte mense uit te kry, en ek dink is baie belangrijk, want jy kan so makklik jy vinger verbrand, as jy nie weet wie jy kan vertrouw nie. Ek, ek het sien, uh, baie van die kunstenaars gaan oor en uh, hulle promote uh, reekse, soos Anton Koos, en hy het nou Vellies en Goeders, wat hy mm. promote, dan is ander, wat hierdie uh, John Deer trekker wietjes en die kake hemde en sovoorts en sovoorts, jy weet, uh, promote, en uh, ja, ek, ek, ek, ek, jy weet, hulle gebruik hulle, of die Firma, wat het vervaardig, gebruik die mense sy posiesie om die, om hulle product te verkoop? Hmm, ja, dit is wat volgens, ek het, interessante ding, ek het na huidag toe sup ek in een vergadering met, met een genoot van my, en hulle uh, wil het met nou ook een van hulle, die verzekkingsmaatschappij, en maaklaarsmaatschappij, en toe hulle ek moet vir hulle ook super marketing doen. Toen sê ek, jy is raag, maar kom, kom, ek wees nie, as ek hier die hend van julle het ons in een goed stuur. Want, net omdat jy my geld gee, betekent dat ek wendig die product is Ja. Ek wil nie m'n arm achter die product sitte, as... So, as jy nie in homgelooid nie. Toen so, sê so ja, mens moet virzichtig wees, as jy jou naam en skoppel, want daar mag ook nie op standaard wees, nie. En omgoed jy sien, ek heb daar van jou van jou aanhangers in verkeerde richting in te stuur. <laughs> en ek denk, het is baar belangrijk om zeker te maak, jou intenties is weg. Ga ja. nie met jou geld. Ja, jy weet, my woord is af die het. Af yes. die het is my man. Ja, ek praat nou hier die slaapkamer uit, maar uh, jy weet, uh, Anton Goos en Moe Fally's producte uh, goed is wat hy, wat hy promote. Uh, jy weet, mm. ek doog toe, oké, okay, ek het een onderhoud met hom, so ek sal hom mm. daarop sal ek hom uitvra, en jy weet, en dis waar die program gaan ons, wat ja, sy product ja. doen, en wie, hoe meer ek met hom praat, hoe minder ja. weet hy van die uh, product wat hy promote. <laughs> so, toegesels ek uh, maak oor sy muziek. Ek maak, ek, ek, ek, ek ken ek natuurlijk die story, want ek is baie lief, oh Anton, dit um, is Kobi Koen sy maatschappij, Kali um, Boutouk, so, oh, ja. Kobi en Anton loop al een lang paard saam, so, um, so, daar is, waar het Apple 'n song van en ek dink ek koop self uh, my selfies by oor by die selfie yeah. uh, um, Ek is nie as ek word nie eens nie, nie ek koop self hoüs en koop nie, as nie as ek koop my selfies ek kom nie. Ek koop die selfies. Hierdie het telefoon ondersteun. So nee ek, ek, ek weet presies uh, waar my maai kom. En dan aan binne sê hy is goeie sy, hy Hy wil net, hy, hy vertrouwt die TV so aardig, hy sal sy naam op die ding sê, net in die TV dit gemaakt nee, het. dit is wel goed om sy so leal is, Soos ek sê, toes my navorsing oor die produk, baie meer <laughs> as wat uh, Anton van die ding gewet het, in elk geval. <laughs> Ach, sy my arme <laughs> Anton. <laughs> ja. Uh, nou, oké, okay, ek het vooraf vir jou gevraam, so'n lys van so'n 7 van jou opnames, wat ek... Uh, En de nou gaan aanbied, van vanaf jou groet, ek sê, baie dankie vir jou tijd om um, uh, met ons te gesels, jy moet een wonderlijke rest van die jaar hee, en uh, as daar weer enige uitreikings kom, hou ons op hoogte, ek sê baie dankie, Ja, ek is, ek, ek, ek gaan nou juist kerstjes lekker uitbreng, um, so 8ste december, um, ek gaan nou nie ontwendig al die radiospatsies is blieft dat het wetsel al heen, en als het stuur, ehm, um, want die tendens is, mys het nie enig meer as die liedjes, ja, mag ek brengen, maar ek het die jaren al 10 uitgebreng, so, ja. Ja, ek kan nie so, so, asjeblieft, as jy lang wil hee, skree, en dan speer ek met die liefste aan. Ja. 100%, ek, ek, ek geloof, ek gaan het wel hee, want ek, ek, ek het een kerstfeest program, wat ek aanbied ook, so, uh, as daar kerstfeest liedjes is, wil ek het speel. Nee, maar dit is my naam geed. Oké. Ek baie dankie, die fantastische uh, dag, vader, heer. Uh, Sterkte, en uh, dan aan uh, die luisteraars net, gaan naar die sociale media, soos uh, YouTube, enzovoorts, enzovoorts, en soek Christian Baartmans uh, likies daarop, like dit, en loos een positieve commentaar. Oké, okay, nou, uh, om je af te skop, Luister ons eerst na Christian en Mac Rappapali'se opname van Een vriend soos jy. En, oei, <laughs> daar is ek nou weer levendig en nou moet ek sommer bieg, hier sommer recht in die begint het ek nie die plaat reg om met julle te deel nie. Uh, ek sal om so dier die loop van die proces sal ek omkry maar uh, hy het gepraat van pap sot nat as een van die liekies wat hy uh, baie geniet om aan te bied. Uh, nou, hoe kom doen ons dit nie? Kom ons doen dit en uh, ons kom by Paps op Nat van Christian Bartman. Lekker luister, hier kom sy muziek. Muziek Ja, en sommige dadelijk kan ek sien, hoekom daar hy sy gunsteling een is om aan te bied, tydens uh, optreders. Ja, dit klink my so soos een party moet wees, hy is na, nou weet, enige party, as water nabij is, gaan jy paps op nat word, of jy nou wil of nie, en dan uh, snotkop op die radio, en a uh, jy min, dit, was, dit is nou lekker, ons gaan net nou braai, alheidinge, gaan saam, om een uh, gezonde partijkie, of uh, bijeenkomst, te te Uh, uh, memorable te maak, sal ek sê. Nou, Christian, uh, ek het nou net nog gesê, ek wil uh, uh, daar een wat hy en Mac Repapali saam doen, wat gespeel het, vriend soos jy, nou, uh, Christian Mac het by een onderuit ontmoet, en hy het uh, dadelijk baie goed oor die weggekom. Een kort ruk daarna, het hy mekaar weer raak geloof by een keier met gemeenskapelike vriende. Nou, Mac Repapali is een uh, kunstenaar, in sy eierreg en akteer uh, MC, dit is master of ceremonies, ne. En uh, baie bekende radiopersoonlikheid op Jakaranda FM in Johannesburg Suid-Afrika. En hy het onlangs kracht te saamgespan saam met Christian, soos ek gesê het, uh, wat uh, wel, hy is nou nie onbekend vir ons nie, ja. en dit is Christian wat jy net, net van gehoor het. Ok, nou uh, om jy af te skop, of om weer uh, te luister, gaan ons daar een speel van Makrapapali en christian uh, Christianse opname wat hulle saam gedoen het en die liekie wat hulle saam doen is een vriend soos jy. Nou ja, ek wens, uh, dit is lekker om so vriend te hee soos wat hulle hier beskryf. Kom ons luister. Hier kom hy. As die zon in die maan en die, die sterse val Weet ek jy sal daar wees om my op te kom tel Da's a band is m'n broers, gebind in jy ewigheid Ek weet van die klippe wat jy somers kou Om te kom waar jy is, ja jou leven te bou Soort, soek, soort, eister sluit mekaar 'n vriend soos jy wat my hart ken 'n vriend soos jy wat my lewe met 'n vriend soos jy hier kan ek gestorums navigeer dit is 'n vriend soos jy wat my hoop da laasig lewe soms my laat daar val dis een vriend soos jy hier wat altyd by my is wat jou ken in die sterk en die seer, die mens wat jou aanvaar, maar toch nog laat gloeheer. Al word die verreld soms groot en zwaar, met jou en my sy vrees ek geen gevaar, zank aan ons die toekomst aan trotser. Dis een vreemd soos jy, wat my hart En een vriend soos jy Wat my laf vind met een vriend soos jy Kan ek die storms Snaf vir geef Dis een vriend soos jy Wat my opdel As die lewe soms maar hier Laat haar Al dis een vriend soos jy laat lag as alles net te veel raad. Ja, vriend soos jy wat by my staan as al die rest verdwijn. Dis vriend soos jy wat my hart kent. Vriend soos jy wat my laat win met vriend soos jy kan ek die na nawegeen. Dis een vriend soos jy Wat my hart ken Een vriend soos jy Wat my laat ven met Een vriend soos jy Kan ek die storms na Wegeer Dis een vriend Soos jy Wat my opdel as die lewe Soms my Laat het hart val, dis een vriend soos Jy Wat altyd by my Jy. As jy, Christian bartman en Mac Rappapali, vriend soos jy, wie allemaal het so vriend in hulle leven nodig, ne? Jy sien as jy ander een probleem het, jy sien, jy voel het aan, jy is so nabij, dat jy, ja, jy is amper een mens, sal een mens sê. Ok, nou, jy weet, Christian Baartman, wat ek nou net mee gesêld sê, is die sien van die dominee. En in sy jeug was daar een kerel wat by sy syster kom aanklop het met uh, sy Honda motorfiets, so 215. My pa was natuurlijk nie baie beindruk nie, sê, die, uh, sê Christian, met die knap wat so met uh, 250 cc geraasmaker in die aande voor sy deurstop nie. Eindelijk was het op die ouwe einde een uh, baie aangename knap wat net in iets belang gestel het wat in nie die norm van die kerklewe uh, geval het nie. Nou, en dit was die inspiratie vir uh, sy uh, liefdeslied wat hy uh, ook geproduceerd. Maar die iemand ons nou na gaan luister is uh, geïnspireerd dier iets anders. En die ding sy naam is Raga's. Want eh? hy jy nog die daad toe jy uh, Raga gespeel het. En uh, nou ek dink hierdie springboktoer en uh, springbokwereldkampioene en sovoorts is het Ragas weer nou na die voorgrond gebring en Christian Bartman en saam met Ampie uh, wie Ampie ook al is sing hierso en hylle sing vir ons Ragas van rugby Jees Perre Ampie dat nou weer plein zijn oud gekreid Pops op nou Mij tjom, hierdie goedkom in die name een uit Hierdie is droer als jou ooma'se beskijt Trust nie, kos haberein As die bokke weer die bal in die hoek gaan druk Kan weet ek is tyd virvelislik Vandaag gaan die mannelik ragas jol Ons speel mos die man en die bok so lekke soos a raga game op a Bresma tv of a cellfoon vry. Brei die vleesie van die laaste jag, want vanaan gaan ons a kiebie sla. As die bloed ek ook, stier ons piet van selwee oor. As die vir die bal in kan weet ek is vir vir hulle sluk. Vandaag gaan die mannelike raga's jol ons speel, moos die man, die bal in die hoek gaan druk dan weet ek is tyd vir nog een slik en is die domini se sien wat so sê hy mens oh, oh, hy praat sêke van sy sy uh, raspberry of sy strawberry koeldrank, cool ok <laughs> uh, hier kom ons nou en ons gaan nou ene wat uh, ja, dit uit sy pen uit, uit uh, christians pen uit, was hierdie sy 97ste liekie wat hy op papier gepen het, en die Likie sy naam was Stof. Nou, dit gaan oor hierdie een mens in jou leven, wat jou van die begin af na, buit, na buiten ken, en altyd terugkom, ongeacht wat gebeur, vertel Christian. Nou, oor die betekenis achter die splinternieuwe enkelsnit, wat hy saam met Leon Grob vervaardig het, uh, Leon Grob is mys die ouwe van ontbuitsake daar op uh, sondagochende op TV, Uh, nou ok, kom ons luister na Christianse uh, vrystelling van sy 97ste uit sy pen uit en die dikiese naam is Stof ons is amal van die selfde Stof Ons is van die stof gemaakt Ons baie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor, blijf je steeds op my spoor Want ons is van die selfde stof gemaakt Jare kom en jare gaan voorbij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 sal verloor blij jy steeds op my spoor want ons is van die selfde stof gemaakt as ek struik hoe weet ek jy verstaan Met noot vergoed jij al my twyfel, Beloftes van die lucht. Ter bloed en stof is ons gebind, In dieper wetelbane. Dit alles keer die grote seer, Van onder spoel weg met tyd en, Ons is van die stof gemaakt. Ons paaie draai al ewig in kaar. As ek myself verloor Blij jy steeds op my spoor Want ons is van myself De stof gemaakt Sonder woorden Vind ek jou hart Sonder woorden Zien jy my smart Sonder dromen So niemand ooit kon vlieg Want in jou dromen Bly jou voordig na by my Ons is van die stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor, bly jy steeds op my spoor Want ons is van die stof gemaakt Ons is van diezelfde stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor, blij is steeds op my spoor Want ons is van diezelfde stof gemaakt Ja, ons is van diezelfde stof gemaakt dis is vir ons gegees, deel vir ons haak. As hy daar, het hy gesin van uh, die stof, en, uh, ja, mens kan hoor, dit is heel te ander genre is die ander van hom, wat ons al van gehoor het, en, uh, maar, die, die, al sy likies, het een boodskap aan die einde van die dag. Ons kom by, on een stap aan, eh, uh, uh, oor hierdie specifieke likie, wat ons nou net geluister het, die likie stof, sê Christian, ek sien hierdie nie as my skepping nie, maar as een brief van die mensdom aan die mensdom van een groter plek. Daar is uh, altyd dinge in jou leven wat belangriker is as ander, maar beskerm dit uh, dit wat jou uh, beter mens maak en raak onslaaf van die dinge wat jou leven vergiftig. Huh? Goeie raad, dit verduidelik hy, en uh, dit is een liekie wat met die hart praat en sal aanklank vind by Jonk een oud, of oud en jonk. <laughs> Oké, okay. nou, as jy gelukkig genoeg is om een te ontmoet, met wie jy die rest van jou leven wil spandeer, moet dit gevier word. Het is precies wat die sanger en lekkieskrywer Christian Baartman doen, en uh, met sy splinternieuwe en, enkelsnit, wat hy laas keer aan ons bekendgestel het, uh, wat, uh, of nee, dit twee keer terug, maar in elk geval, ons het vooreen al uh, op die radio geluister na hierdie, uh, en uh, wat nou op die radio gehoor kan word, ja, dis jy is die liekie sy naam, is een folkpop snit uit sy eie pen en atelier, wat gaan oor die oomlik wat hy besef, of wat jy besef, dat jy type uh, die type liefde ontdek het, wat vir altyd wil koester en hier kom Christian Baartman en die liekie is dis jy, ha, jy weet dis die rechte persoon, dis jy hier kom my dis, dis jy, dis jy, dis jy dis jy, wat die bier in my hand bly stry, as hom gekom jou uit te kry, bly jy stij vast, lou an my, dis jy dis jy, dis jy die koel het die, die Nee, daar het jy my hart gedief Jakkels daans in die aansaans Weer het waarvan my bolst vir jou ja, Ek het die wist dat my kop verloor Maar jy het dit weer opgespoor Ek is nie mekaar een aansweer kop verlief Ek is nou in die sop Dus jy, weet jy, weet jy Wat hier diep in my hart kon blijven Volke rondom my en jou Kier alweer die mooiste blauw Die skade is kla aangericht Toch soek my hand na jou Na jou, na jou, na jou Sil jy weer week lief te gee As ek myself nou breek in twee Ek is voor jou uitstort My midde breek vir jou Vir jou, vir jou, vir jou, vir jou. Die koele die rekaan is net daar to be you in the arms sounds be enough i may pull so you i can either stop my cop Christian Baartman, dis jy met ander woorde, dis jy wat in my hart kom blij uh, is waar oor die liekie gaan nou kom ons by Moenie wacht tot het te laat is nie ne? is een inspirerende liekie wat luisteraars aanmoedig om alle drome te volg, soos die lewe voorbij ja, mis jy daar jou kans om alles te sien en te doen wat jy moet leef uh, jou passie uit en Moenie wacht tot het te laat is nie Ok, moet nie wacht tot dit te laat is nie. Wie, wat, wat er, ja, doen dit nou, het klink amper soos een TV-advertensie van een versekeringsmaatkapie, doen dit nou, morgen is dat te laat. Christian Baartman, moet nie wacht tot dit te laat is nie. Wacht door het te laat is nie Jaag jou waarheid Is vir jou gegees Soos die lewe Verbuie jaag, verloor jy Talt jou kans, om alles wat Jy is te sien Moe nie wacht door het te laat Is nie So na jou lewe terugkom kyk Na jou levenspaad uitgestrek Is jy dat spuit door iets Muziek Ruit baie en nie gestap Ons lewe vlieg vanaf Voorbij ons droom Want ons zwem gedierig Tegen die stroom Hou niet jou kop op water Ons droom en kom later Moe nie wacht Toor het te laat is niet Gee jou hart De kans om daar te voorbij, Ja, dat jou kan. vir jou waag iets wat jy uitleef met al jou maag waarvoor is jy gemaakt die wereld gee jou ook kans wanneer jy dieper ben jou kyk is dan niks wat jy kan het strykel, jy is van meer gemaakt skiet nou jou tyk en raak Christian Baartman, doen dit nou, want morgen is dit al te laat, moet nie wacht tot dit te laat is nie, en uh, ja. Um, en nou, so twee, drie keer terug, wat ek moet Christian gesels het, was hy nog een soet dominies sysientje, wat nie sy mond aan branners of kouk so gesit het nie, maar uh, al het Mac na hulle, hulle twee verwees as die branners en kouk die hoed het. Nou, uh, Hy was ook nog in Never Been Kiest en alleen lopen. Uh, al het hy dan ook in sy drome gesing van My Vrou en Voor die Kerk en Likie. Maar uh, ons weet echter dat hy nog steeds die Dominise Sienkie is. Maar Christian is al bijna twee dekades in die muziekbedrijf. Doenig en het sy eerste album in 2008 uitgereik on, uh, oor die jare. Het hy baie hoogtepinte bereik waaronder... Uh, verskye muziek toekenings, kinderalbum saam met Leon Jonkman, om een finale rondte te bereik op Idols SA in 2006, om in die Smokie te open, met die Smokie Orkest of a, a groep te open in 2012, sy optrede by huisgenoot Skouspeld en vele meer. Nou, Tans neem sy muziek en studies al al sy tyd in beslag en hy is vastbesluit om van jaar nog minste drie enkelsnitte en twee video's met bewonderaars te deel. Ja, die jaar is amper op sy einde en ja, hy het min of meer daarby geblij. Um, ok, nou, uh, ons is nie seker, hy uh, weet sy status het op een stadium veranderd, maar dit was kortstondig gewees, uh, liefdesde leerstellings en al die type dinge, uh, wat uh, nie like om oor uit te brein nie, ne. Kom ons luister na sy volgende liekie wat op die draaitafel le, en uh, Christian Baartman, hy syng vir ons uh, my vrou, ok, hier kom hy want vanavond maak ek jou my vrouw, ek wil jou stijf asou myself om jou vouw en ek verklaar dat ek daar sal wees, lichaam, ziel en geest juf niks te vrees die dag het aan gebreekt, a perfecte prinkje raam niees een storyboek verhaal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 Nek vlug dat ek daar sou wees, lê hom se in die gees. Jy hoef niks te vrees, want my God kan my troo. Vanavond asou, wees, gees, Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Mijself om jou vouw In ek verklaar dat ek daar zou wees De gang, in en gees Jij hoeft niks te vrees Want vanavond maak ek jou my vrouw Ek wil jou stijf as hou Mijself om jou vouw Ek verklaar dat ek daar sal wees, lichaam, siel en gees, jy hoef niks te vrees, vanuit maak ek jou my vrouw. Aak jou my vrou. As hy, Christian, een van die dag, een van die dag, uh, wacht net vir die rechte een wat jy kan sê, dis jy. Ok, nou, o, oh, ek sien, ek het nou uh, die liewe Lavaletti, uh, hy het nog nie aangevra nie, maar ek het om hier, uh, maar ek sien klom vraagtekens achterom, dit beteken, Uh, hy het nie recht opgeneem nie, so met ander woorde, ons gaan nou uitspeel, met hierdie nieuwe ene wat ons nou promote, die een wat ek sê, gaan die selfde paakje loop as uh, wat is die uh, Likkie's naam, Dellerai, uh, Afrikaana, Afrikaaner, uh, Afrikaanse Likkie, en ja, uh, hou om dop, watch hierdie vir mekaar, ons doen het vir mekaar, en uh, ek sê vir julle baie dank julle die julle geluister het en uh, ja, vertel ons uh, sommer later waar, wat julle van die muziek denk en wat julle van hierdie programding uh, ons geniet het om terugvoering te kry. Hier is Christian Baartman uh, met die laatste liedje wat hy vir ons verduidelik het in die gesprek, hoe die ding te staan gekom het, of uh, ja, hoe hy twee uur, drie uur in die ochend wakker geskrik het met die liedje in sy kop en eh, uh, laat hy een boodskap gekryd, hy moet vir Julius Malema lief wees en sovoorts. Christian bartman vir mekaar, tot ziens, lekker luister na hierheen. Hier gaan hy. Deur ons weet word die toekomst geboor Om ons mensen hier veilig te hou Ons het opdrag gekry Om in die land te blij Van die vader Voor my vrou en my kind sal ek staan Hulp opgeen aan vaders hand Selfs die donkerste nacht Of die windse geblaf Sal ek hier nie Ek bly staan hier die die wind, door die veer Door die som, die zeer Sal ek staan vir wat's recht Ons sal altyd bly weg Ons is koop, ons is Geroep om te bewaar Ek sal staan vir die weg Ons sal altyd bly weg Verliker bewerk dier dal in die drif sy ploeg trek sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders baie was met min al doen leens al met waarheid versoen selfs met os en dit waar sal ek my land bewaar saam met my broek Houd ons die koos Door die wind, door die veer, die zon, door die zeer Sal staan vir wat strak, ons sal altyd blyf weg Ons is kold, ons is zwaard, groep om te bevaar Ek sal staan vir die weg, ons sal altyd blyf Ons so, so opluk Geen vallen kan tegen ons God doorwin Tot alles in staat In sy machtige hand Hy is my schuil Plek nie my schuil Door die vin die weer Door die som Door die seel Sal ek staan vir wat's reg Ons sal altyd bly veg Onze skuld, onze swaard Geroep om te bewaar Ek sal staan voor die weg Ons sal altyd bly